Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Nikolaj von Eggers, som er forsker i historie ved Københavns Universitet. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Mexicon. Hej Nikolaj, og velkommen til. Tak skal du have. Prøv at være her, Nikolaj. jeg har jo det her problem. Jeg skal, have, altså jeg skal lave en fremlæggelse om slaveri, og du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig med det. Hvad er slaveri? En slaveri er, når nogen ejer nogle andre. Mennesker. Så en slave er en, der er ejet af en anden person. Øh, typisk med henblik på at lave noget arbejde for den person. Og øh, det betyder jo, at personen så kan sælges, man kan blive solgt videre, hvilket adskiller sig fra, hvis man sælger sit arbejde på alle mulige andre måder. Øh, og meget kort skal vi sige, inden for forskning, så skælder vi mellem slavesamfund og samfund med slaveri. Og i med slaveri har vi haft masser af, hvor der er nogen, der er hushjælp, eller hjælper lidt til i marken gang imellem, eller sådan noget. Det findes over hele kloden på alle mulige tidspunkter. Og så har vi mere specifikt det, vi kalder samfund, hvor man kan sige, at produktionen af de forskellige ting, der er brug for i det samfund, først og fremmest bliver foretaget af slavegjort arbejdskraft, altså mennesker, der er gjort til slaver. Okay. Så det vil sige, at slaveri det er, når en menneske øh, er ejet af et andet menneske. Ja. Yeah. Det er grundlæggende det. Og så kan de have nogle forskellige funktioner. Øh, hvilken slags slave man er nu laver jeg også nogle sådan nogle gåsetegn her slave man er ja lige præcis og altså det har eksisteret på mange forskellige måder til mange forskellige tider så det mest kendte slaveri er jo selvfølgelig hvor man kan sælge personen videre til en anden så hvis der er en der har en sukkerplantage har nogle slaver sælger de slaver til en anden der også har en sukkerplantage og de skal arbejde der men historisk set har der også været nogen der er blevet taget til fange i krig for eksempel eller man har en kontrakt på om 20 år så er du frigives eller du må ikke blive solgt videre eller sådan. det findes i alle mulige afskygninger på alle mulige tidspunkter findes det stadig ja det gør det. Også sådan noget krigsfanger? Krigsfanger, uh, human trafficking, særligt til prostitution, er jo der, hvor det, der findes rigtig meget i dag. Men også sweatshops, uh, forskellige art rundt omkring på kloden. Og sweatshops, det er? Det er uh, fabriksarbejdere, typisk i den tredje verden, så hvis du forestiller dig, at der er kæmpe store tøjfabrikker i Bangladesh og sådan noget. Kan du kort opsummere sladeriets historie så? Ja, altså den er jo lang. Ja, prøv bare. <laughs> ja, men meget kort, så kan vi sige, at der er øh, to store perioder. Øh, så vi har de gamle grækere og de gamle romere i antikken, begge to slavesamfund. Slaver var enormt afgørende for grækernes velstand og også for romernes velstand. Så det var som markarbejdere, men det var også som Så de er slavesamfund. Ikke bare samfund med slaver, men slavesamfund. Og så det andet store skifte, der sker er starten af 1500-tallet, så 1492. Kristoffer Columbus opdager Amerika. Og så begynder man at få plantageøkonomierne i Amerika og i så videre hvor man får sukkerproduktion og kaffeproduktion på de her kæmpe store plantager. Øh, trekantshandlen, hvor europæiske købmænd sejler til Afrika, tager slaver der sejler dem til kolonierne i Amerika og Karibien, hvor de så arbejder i plantagerne, og så sejler det og det bliver produceret i plantagerne tilbage til Europa, hvor det så bliver konsumeret så sukker og kaffe især, men også andre ting. Så, så og det, er starten, altså det, er, det er startperioden på, hvordan slaveriets eller? Det er den, det er moderne slaveri, og det adskiller sig fra det antikke slaveri ved det enorme skala. Vi snakker 12,5 millioner mennesker over mellem 1500 og 1850. Der bliver, øh, hvad hedder det, taget fra Afrika og så til til Amerika. Bliver de bare transporteret fra, fra Afrika? eller Ja, så altså, de bliver jo ligesom så til fange, der hvor de lever i Afrika, også intern krig i området og så videre, og så bliver de jo så sejlet over. Øh, vi snakker 12,5 millioner mennesker, der bliver sejlet over. Ja. 15 procent dør undervejs øh, i transporten, og derudover dør der rigtig mange, bare ved selve indfangelsen af slaveri. Hold derop. Øhm, og det er jo ligesom den moderne plantageøkonomi, og når vi snakker moderne kolonier og sådan noget, så snakker vi, det starter så småt i 1500-tallet, slutter i løbet af 1800-tallet. Og, øh, og det er jo så altså, rigtig meget, vi kender det også fra i dag i Europa, rigtig mange af de store bygninger, der ligger rundt omkring i Europa, børs og slotte, herregårde og alt muligt andet, er sådan set folk, der er blevet enormt rige på den her slavehandel, så det er sådan en kæmpe boom i, hvad skal man sige, global handel og moderne, globale øh, forbrugssamfund. Og så kan man så sige, at øh, selve historien fortsætter stadig helt op til nu, hvor der så stadig er... Ja, Mot, altså på, og på to forskellige måder. Så den ene det er, at efter man afskaffer slaveriet, afskaffer man sådan set ikke fuldstændig en eller anden form for bundet arbejde, eller hvad man kan sige. Altså du kan ikke sælge personer mere, men de, folk er stadigvæk bundet til plantagerne osv., så, så det fortsætter sådan set i hvad skal man sige, den postkoloniale verden, både i Amerika, men sådan set også i Afrika. Så de, de europæiske kolonimagter langt op, øh, også helt ind i 1900-tallet. Og så har vi så også i dag, hvor vi så har moderne former for slaveri, som jeg snakker om før med human trafficking og sådan forskellige ting. Hvor er så det store vendepunkt for slaveri for dig? For mig er der to kæmpe store vendepunkter. Så det ene, det er 1492. Columbus opdager Amerika, finder ud af, at der er frugtbar jord. Øh, man kan blive enormt rig, finder man så ud af, gradvist ved at opdyrke den jord til sukker, kaffe, bomuld, som vi også kender senere fra det amerikanske sydstater. Ikke? Ja. Øh, så der begynder den moderne plantageslaveri efter 1492. Og så det andet store punkt, vil jeg sige, er for mig, 1794 kroster 1804, hvor vi har det, der hedder den haitianske revolution. Ja. Og meget kort, så er den vigtigste koloni i Europa, eller for de europæiske magter i 1700-tallet, er Haiti. Mm. Øh, producerer enormt meget sukker, rigtig, rigtig meget kaffe. Og der udbryder sig et kæmpe slaveoprør i 1791, som bliver til en revolution, og som gør, at Haiti faktisk bliver en selvstændig nation, ledet af sorte, tidligere slavegjorte, og bliver selvstændig i 1804. Og efter 1804 får man så gradvist afskaffelsen af øh, trekantshandlen og øh, slaveriet. Jeg har to spørgsmål. For det første, øh, er det så den første altså slaverirevolution, der, der sker? Det er verdenshistoriens eneste vellykkede slaveoprør. Vildt. Sindssygt. Vildt, vildt. vildt. <laughs> og det andet det er, hvorfor er det, at lige sukker og kaffe og alle de her ting, hvorfor er lige præcis de ting, der er så vigtige, og altså de er blevet brugt til slaveri? Jamen, det handler om, hvordan det bliver produceret. Øh, så øh, det, det, især sukker er enormt arbejdskrævende, så både selve sukkerrørene kræver rigtig meget arbejdskraft, og så begynder vi faktisk også at få det, man kan kalde moderne industriproduktion lidt tidligere, det er, fordi en, en sukkermølle er faktisk ret stor, så det er en enorm investering at han sukker Det er ligesom, hvis du har en fabrik. Mm. Og det betyder, at du har rigtig, rigtig mange arbejdere organiseret et kæmpestort hold af arbejdere for at kunne have en moderne sukkerproduktion. Og det hænger sammen med, at på det her tidspunkt begynder man at blive mere rig inde i Europa, så der begynder at komme den her efterspørgsel efter kaffe og sukker. Og kaffe og sukker er rigtig vigtigt, fordi det giver mennesker mere energi og gør, at de kan arbejde mere. Så hele den moderne vestlige samfund, hvor folk går på arbejde og arbejder rigtig meget, industrialisering osv., bunder rigtig meget i. Stigende forbrug af kaffe og sukker. Du kender det også hvad der selv, ikke? Du skal have en kop kaffe om morgenen, og overhovedet i gang. Det har været det samme, øh, og begynder det... at komme i 1700-tallet. Men, men det er jo år. vildt at tænke på, ikke? At, at så, at øh, vi er blevet øh, gjort hurtigere og mere effektive af slaver, altså slaveri. Altså, der er jo en diskussion inden for forskningen om, er det moderne Vesten bygget på slaveri? Og nogle siger ja, og nogle siger, at det er mere kompliceret end som så. Men lad os lige opsummere. Første vendepunkt, det var hvad? 1492, 1492, Columbus opdager Amerika, vi får de moderne plantager. Og vendepunkt nummer 2. 1804, Haiti bliver selvstændig det første slaveoprør, og sådan for alvor er vellykket. Det er så vildt at tænke på. Men øh, nu kommer der måske så et lidt nemmere spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at lave, altså, lave om slaveri? Det er det, fordi at vores moderne verden er jo formet af den historie, vi har. Øh, og faktisk her meget konkret kan vi sige, at det moderne vestlige samfund, som vi kender, som vi voksede vokset op i, i høj grad er bygget på den her øh, slaveøkonomi, som der var fra 1500 og frem til 1850, sådan cirka. Moderne forbrugsvaner, global handel, øh, men også investeringen i fabrikker osv. Der sker faktisk det, at mange af de her plantageejere, der har haft slaver, da man så afskaffer slageriet, så får de en masse penge, fordi de har jo tabt ejendom. Ja. Så de får en masse penge, og de penge reinvesterer de så i at bygge fabrikker i Manchester osv. Okay, det, det, det er vildt ikke at tænke på, og det er jo ikke engang så lang tid siden. Det er ikke særlig lang tid siden, og, og, og Haiti selv bliver faktisk straffet for at løsrive sig fra Frankrig. Det var en fransk koloni, skal betale en enorm erstatning, og den erstatning bliver først øh, fuldstændig tilbagebetalt midten af det 20. århundrede. Altså, så vi snakker 75 år siden, sådan cirka 100 år siden måske. Så det betyder, at helt frem til meget moderne samfund, er det direkte, øh, at det europæiske samfund er finansieret af de her tidligere slaveøkonomier. Så det er vigtigt at lære om slaveri for at forstå, hvordan vi lever i Vesten nu, altså hvordan vi lever her i Danmark. Jamen lige præcis også. Jeg vil faktisk sige hele verden fordi at man snakker om underudvikling i den afrikanske verden og den karibiske verden, og det handler om, at deres ressourcer og råvarer osv. Ligesom er råget til Europa gennem en form for systematisk udbytning. Så hvorfor er man rig i Europa, men også hvorfor er man så fattig i så mange andre steder i verden? Det er fordi, at alle de rigdomme, der har været, systematisk er blevet hævet ud af de lande. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om slaveri? Skillelinjen mellem samfund med slaver og slave samfund. Samfund med slaver er dem hvor der ligesom er lidt hushjælp og sådan lidt, men hvor det ikke er essentielt for økonomien og den måde som samfundet fungerer på, hvorimod et slave samfund er defineret bygget på rigtig mange slaver eller slavegjorte som så producerer. Ja. Den anden ting er at opdagelsen af Amerika og den frugtbare jord og trækantshandlen ligesom er hvad skal man sige, grundlæggelsen af det moderne slaveri. Columbus, Vil du kontor, lige fortælle man, om trekantshandlen igen? Trekantshandlen er, at købmænd fra Europa, Portugal, Spanien, Danmark, England, mm. Holland, Frankrig, sejler til Afrikas kyster, hvor de bytter sig, eller handler sig frem til at få slaver, sejler de slavegjorte afrikanere til Amerika og Karibien, hvor de så arbejder i plantageøkonomien, og så derfra får de varer, som så er produceret sukker og kaffe, mm bomullet senere videre sejler dem tilbage til Europa, hvor de så bliver forbrugt, ja. og for de penge sejler man så igen til Afrika og København, osv. En trækant, og så videre. Ja. en trækant. Det opstår efter 1492. Ja. Tredje vigtige ting, den haitianske revolution. Et øh, vellykket slaveoprør, som gør Haiti til en selvstændig nation i 1804. Det er altså nogle gode, øh, gode ting, jeg skal have med i min her. Nicolai, er der noget, vi mangler at komme ind på? Nej.